اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشرب الأمور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاحبه ndugu zangu waislamu wa mji wa huu wa Korogwe na wale waliotoka nje ya Korogwe ya vitongoji mbalimbali bali na nje ya wilaya hii na lao Tanga waliotoka Moheza, waliotoka Ndeni, waliotoka Lushoto na sehemu nyingine ambao wamekusanyika katika msikiti huu Msikiti al-Imam Zuhri Msikiti wa ndugu zetu As-Salafiyun walioko hapa Korogwe Kwanza niombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala na nikuiombea nafsi yangu atupe ulinzi wake na hifadhi yake subhanahu wa ta'ala atubariki atutilie khairi katika mambo yetu khairi nyingi na tuwafikishe kwenye kukusanyika letu hili laheri ajaliye kwa tumekusanyika hapa ibtiraa maridatihi subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutafuta radhi zake subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kusikilizaheri na kuambiana laheri khairu hii faishia sisi tunaozungumza na wote wanausikiliza Mkiwa mwenyewe mliyoruhudia hapa Lakini Allah awadia zeheri na walipe ndugu zetu walioanda hii Ziyara عظيمه ziara ya Ziyara ziara kiudugu bila shaka umebeba taklifu kubwa ni sisi ndugu zao tuliotoka nje ya maeneo haya bali na hata wale waliotoka jirani na maeneo haya haya ni katika mambo ya kheri ambayo tunatakiwa tuyakithirishe kuyafanya mazungumzo yangu na nyinyi katika muda huu kwa kuwa sote kile mmoja ana hamu ya kukutana na wenzake. Ana hamu ya kukutana na mimi ya na mimi na hamu kukutana nyinyi. Na muda ni mfinyu sana hautotoshi. Hata tukisema tutaka hapa masaa 8, 10, hata tusieleze. Na kutoka sasa pigine tuna masaa mawili tu. Au yakizidi mawili na nusu. Yaani muda mfupi sana. Na mambo au mazungumzo no, yenu husudi yetu ni mengi sana Bila shaka kuchagua yaliyo bora zaidi au yaliyo yali muhimu katika wakati huu ni hikima kubwa ni busara Kwa hiyo na hayo mema au mazuri yakomengi pia Yao ya kuzungunza poletechagua baadhi katika hayo insha Allah Tunamomba Allah tawfik na sadad atawfikishi tiawe kufikisha kwa uzuri na yapokelewe kwa uzuri yaeleweke na yawe ni akiba yetu sote sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mimi katika kulitazama jambo kubwa tulilonalo نا كازي كبوه انه يتشغلش يماونى منننو يا كزومومز انا ددوغو زانغو و الاسلام بالعموم كوجملة نوا السلفيون بالخصوص ني الدعوة السلفية وتحديات العصر maana yake nini? Nataka kuizungumzia da'wa salafia na ile mikangamo iliyoko katika wakati Challenge. changamoto mbalimbali mbali. vigingi vilivyopo katika njia akabati zile vizingiti mbalimbali ndio tunaweza kukutana navyo katika njia Nataka kulizungumzia hili kwa sababu mara nyingi mimi nafikiria ah uh, ule ubabaifu unawapata watu wanapofikwa na mitikisiko katika mambo Ha mara nyingine ukawaona watu wamegeuka baada ya kuwa katika usawa mara mtu katoka shetani amemshikua njia ya khair siku zote njia za khair zote huwa zinapigwa vita na zina mikingama. Na kamanda anaeongoza mapambano hayo ni shaitan iblīsul la'īn نا انا الجيش إمارة كبيسة هللوياندا kwa ajili ya kuonyakuwa watu na kuwatoa katika mstari hii ndio sahi kubwa alioifanya shaitani sasa almu'min almuwafaq muislam mu'min ambaye Allah subhanahu wa adema na wala kampendelea khali humpa thabati katika jambo la dini alif lam mim an yutraku an yutraku amanna wahum lafatanu ahsabu an-nas hivi watu ya kwamba wataachwa tu wasipewe wasijaribiwe kwa sababu tu wamesema tu muamini haymzeka ni jambo lisilo wezekana Na hili jambo tulilishika sisi la da'wa ad-da'wah as sio jambo dogo ni jambo kubwa Katika muhadhara uliopita hapo wakati tukizungumza na kina mama nilitoa utangulizi kuhusu wajibu wa sisi kushikamana na da'wa Kwa nini lazima tushikamana na la da'wa as na kwa nini sisi tuitangaze Sasa kwa kuwa makamu ni haya haya wakati ni huu huu tunatofautisha baina ya muhadhara wa kina mama na nyinyi kina baba kwa swala tu Sioni kwamba katika hikma kuyerudia tena yale bali nyinyi mtarudia mazungumzo yale katika kuyafuatilia. kwa nini sisi tunashikamana na dawa hii na ni wajibu juu yetu kufanya hivyo Sasa ikiwa ndio hivyo na uh, fahamu ni baadhi yenu mlikuwa nje hapo nikiwapisha kina mama ili wasikilize na sasa wametoka ilikuwa ni wakati wenu washa tuendelee hapa kwamba hili jambo tuliloshika hii daawa tuliyoikamata ni daawa kubwa sana na hiyo daawa aliyoilingania mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yuda na waliolingania na waliupigania masahaba wakavitoa kila walivodhimiliki vinye thamani kwao ikiwemo roho zao nafsi zao utu wao mali zao wakati wao kila kitu chao kwa ajili ya kuipigania dini hii na kuhakikisha kwamba inaenea katika miji Mtume sallallahu alaihi wasallam huyo ni khalilu rabbi alalamin kipenzi cha Allah Allah akitenzishi yake Na amechaguliwa na Allah Subhanahu wa Taala. Ameitumwa na Allah Subhanahu wa Taala, Rabbul Alamin. Kwa ajili ya kuileta risala hii, risala na ujumbe wenye lakini kwa sababu watu kwa sababu ya ulijinga wao na kufuata matamanio ya nafsi zao walimpinga mtume huyu sallallahu alaihi wasallam hawakumpa raha hawakumpa pumzi mali ilikuwa wajibu wao ni kumbeba yeye kwa sababu amekuja kuwakomboa ili awatoe katika giza kuu kiza totoro cha shirki kuwapelea kwenye nuru ya tawhid kuwatoa katika ujinga kuwapelea katika nuru kuwatoa katika kila aina ya tabia mbovu akawapeleka katika mahasin lakhlaq akhlaq aliyofungua kutoka kwenye minyororo akawafanya kuwa wao ni mabwana wakubwa walio lakini hilo wao hawakuliona wakampiga vita mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini kwa sababu yeye alichukislamia ni kitu adhimu alichotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuadui wao ukawadhuru wao wenyewe na gaawa ikawashinda wao ikaenea katika miji hivyo hivyo masuhaba zake walisimamia jambo hili na watu walikuja baadaye hawakuishi kwa raha katika huu ulimwengu muda wakuwa walisimamia katika jambo la dini walipata upinzani na bado uislamu unaelekewa na upinzani sasa ya kwamba maadamu tumesema sisi ni waislamu basi tutapata salama katika huu ulimwengu baki tulale tu. La. Changamoto, upinzani, mikingamo ya kutukinga sisi. kila siku itazalika upya. Kampeni itazalika upya, mipango ya kuhakikisha kwamba dawa hii inakufa kila siku itapangwa upya lakini wallahi haitakufa watakufa watu dawa itabaki sasa hili tulifahamu na Allah ametia kabuli katika dawa hii katika nchi zetu hasa katika ukanda huu wa mashariki ya Afrika dawa salafia kwa muda mchache sana ikatambaa katika nchi ikatambaa katika miji ikatambaa kwenye vijiji ikapenya kwenye masikio ya waislamu na wasiokuwa waislamu ikastakir ndani ya vifua msalahijun wakelewa wakaikubali wakaishi nayo kiasi ambacho ukitembea leo katika miji na hii ni katika bishara miji mingi katika nchi hii Kila utakapofika utakutana na watu wanaoitwa as-salafiyun jambo ambalo kama mtakuwa mnakumbukumbu lalo mkirudi miaka 10 kumi, 15 nyuma na zaidi ya hapo utaona tofauti kiti hicho hakikuwepo ila kwa kificho ila kwa na pingine ukatembea safari ndefu ukataabika bi shaqqil anfus kataabika kweli usipate kituo cha watu wake wanaojisibishi na da'wa hii na watu walidhamiria makusudi kupambana na da'wa hii kuhakikisha kwamba haienei wala haisikiki wakatumia njia mbali, mbali. kuwafitinisha kuwachanganisha na wenye mamlaka propaganda na maneno mabaya kuwafukuza katika vituo na misikiti lakini hawakufanikiwa hawakufanikiwa kila uchao dawah inachukua sura nyingine na dawah inakuwa jambo hili siko sababu watu wake wana mali nyingi fadhila hii na jambo hili si kwa sababu watu wake wana elimu nyingi kuliko watu wote si kwa sababu watu wake wana ufasaha kuliko watu wote si kwa sababu watu wake miliki hiki na kile katika vitu vya Kilimwengu bali kwa sababu ya fadhila za Allah Subhanahu wa ta'ala mwenye fadhila Allah mwanzo na mwisho ya da'wa ikaenea katika miji nikisema hivi wale watu wazima walioishi kipindi cha mwanzo wa kulinganiwa da'wa hii kwa wazi na mapambano makali yalikuwa yakipita wanalifahamu hili shida tabu, matukano mabezo, manyanyaso waliopitia na hali mbalimbali mbali bali pingine baadhi yenu ambao sasa mmekuwa salafiyuna vindaki ndaki mko safu ya mbele pingine mlikuwa mmesimama katika safu ya uadui na pingine mkao mawatamania wale watu wake wafe tuletia mambo mabaya kabisa salafi, salafi nini lakini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia mka mkafuatilia kuna kitu kikawagusa katika nafsi zenu Bwana mimi napenginea na kitu hiki. Bwana hii ndio haki. Bwana hii sawa. Ukajikuta na wewe waacha kile ulichokisimamia hapo awali. Ukajitoa katika huo uadui, ukaingia katika safu ya kunusuru jambo hili. Nataka kusema kwamba ndugu zangu as-salafiyun da'wah yetu imekua kwa kiasi kikubwa. Allah mekuza. Wakaa takunu da'watu دعوه الانبياء. Hivi ndivyo inavyokuwa da'wa imetuma. Angalia ukitawakulijua hili kwamba hivi ndivyo jambo lililivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoandika barua. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliandika barua. Wa barua wakati fulani Akazipeleka kwa watawala na wafalme mbali, mbali katika miji miongoni mwa watawala walioandikiwa barua na Mtume Muhammad SAW yakulinganiwa kwenye Uislamu Mikaiza Irakli Azimurum mkuu wa Wa Roman ili Roman Empire wakati wa dola ya warumi Rumi ina nguvu kiunguzi wao aliandikiwa barua na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jina Herakle ila Herakle hadhimi rrol Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwandikia barua akapewa mmoja kati kama sahaba aipeleke mpaka chama alpo kule ulimtawala hajui kiarabu na Mtume aliandika kiarabu akamuita mtarjumi wake tambye anajua kiroma na anajua kiarabu akamsomea ile barua akamsomea alipomaliza hiraqili akauliza hebu ulizeni huko katika msafara kuna msafara wote wa waarabu uliotoka maka. tambye wapo ilisadifu kwa abu sufiani wakati ule bado akiwa kafiri abu sufiani bado kafiri ilisadifu kuwa naye amekwenda kwenye msafara wa biashara kulishamu kwa hiyo wakaambia watu wa makka wapo wakaitwa wale waiteni wakaletu kwenye ikulu ya Herakli akauliza Herakli ni nani aliy karibu zaidi na huyu anedai kwamba yeye ni mtume nani ambaye ni ndugu yake wa karibu Abu Sufyan Abu Sufiana akasema ni mimi adui mkubwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam asema mimi hapo na kweli Abu Sufyan ni ndugu wa karibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu yule Abu Sufyan na mtume sallallahu alaihi wasallam babu zao bibaba mmoja mama mmoja kule babu wanne pale huyu ni muhamad sallallahu alaihi wasallam mtoto wa abdullah abdullah ni mtoto wa abdul muattalib abdul muattalib ni mtoto wa hashim hashim ni Sakhir ni mtoto wa harbu Harbu ni mtoto wa Umayya Umayya ni mtoto wa Abd Shams ni mtoto wa abdimanafi Mzee abdimanafi katika watoto wake wanne mmoja anaitwa Hashim mmoja anaitwa Abd Shams bin abdimanafi Hashim ibn abdimanafi Manaf Moal boku و مكطالا كو عبد مناف بن ابو ذؤاو ها وكو رجو بابا مmoja mama mmoja. كوي عبد الشمس اكمزاه اميه. هاشم اكمزا عبد المطلب. اميه اكمزا حرب. عبد المطلب اكمزا عبد الله. حرب اكمزا سحر. عبد الله اكمزا محمد صلى الله عليه واله وسلم. Kwa hiyo hawa ni ndugu. Wana wa abdi Manaf. Kwa hiyo ule msafara pale, nani aliyekaribu kwa nasabu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabusi bin Anasema mimi. Yule hirakli kwa kuwa ni mnasara. Wanasoma kwenye injili na Taurati. Injili ile ya kweli ambayo haikupotoshwa na Taurati ile ya kweli ambayo ya haiku mikono ya waandishi imemwelezea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na imemwelezea wasifu wake na kila kitu chake mbashiriwa bali imewaelezea mpaka masohaba sifa zao walivyo kwamba huu ndio wasifu yao kwenye Taurati na huu ndio wasifu yao katika Injili thalika mathaluhum fit tawrat wamfalsoo katika injili huu ndio wasifu wao uliomo kwenye Taurati na wasifu wao uliyo kwenye ukaelezo wameelezewa maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu hivyo mtume Muhammad sasa kwa kuwa Hiraki si mjinga wa hivyo wa wa anajua wasifu wa mtume sallallahu alaihi na daawa yake katika maswali aliyoiauliza maswali muhimu kabisa aliomuuliza Abu Sufyane kamaambia mimi nitakuuliza maswali wewe yeye kaleletwa mbele kawekwa hapa wale wenzake waliokuja nao kwenye msafara wakawekwa nyuma Heraclius mbele yake hapa pana mtarjumi wake anaitafsiri kutoka kwenye lugha yao kuipeleka kwenye Kiarabu aulizwe Abu Sufyane Abu Sufyane kijigu na tafsiri anamambia Heraclius katika maswali aliyomuuliza akamuuliza kufuasi wanaomfuata huyu mtume je ni wale wa bwana wakubwa wao au ni wale dhaafaohm ni wale watu wakubwa mtukufu viongozi matajiri wakubwa wakufu au ni wale watu wa chini kabisa Abu Sufiani jibu lililoleta akasema bal dhaafaohm ni wale wanyonge wao swali jingine hal yaziduna am yanqusun swali muhimu kabisa walazidi au walapungua nasema bali yazidun yeye anajibu lakini hajui hilakli ana tafsiri gani kutoka kwenye Taurati na Injili akambea unazidi kidashiko unazidi katika maswali ukamuliza anawaamrisha nini anawakataza nini lakini mimi nilikuwa nataka kwenye, kwenye, kwenye kipengele hiki hadithi nzuri iko ndani ya hadithi za mwanzo katika sahihi ya kitabu bad'il wahy. Nadhani ya hadithi ya saba hivi mwanzo tu sasa kataka kumpa tafsiri akamwambia alipoambiwa wale ni watu wale wa duni wale ndio wanaomfuata akasema hawa ndio athba'ur rusuli. Hawa watu wanyonge hawa siku zote ndio wafuasi wa mitume. Mitume wanapoingia katika miji wakawalingania watu katika dawa ya haki, siku zote wanauitikia mwanzo kabisa na kuwakubali mitume ni wale dhaafao. Lakini nimekuuliza kwamba wanazidi au wanapungua, ukasema wanazidi, hivi divu inavyokuwa dawa ya mitume haya ya mitume iko namna hii siku zote inasonga mbele hairudi nyuma Sasa kule kukua kwa da'wa na kutanuka kwake usije ukaona kwamba ni kitu cha kupangapanga hivi mnaweza mkaenda mkawa hamna mipango hamna chochote hamna mali lakini dawa ya kuwa tu nishani ya Allah subhanahu wa ta'ala hapo watu hawana juhudi yoyote zaidi ya wao kusimamia tu ile haki ni Allah ndiye anefanya jambo lile sasa kuiona da'wa salafia Kila uchao inazidi inakuwa inakuwa inakuwa ni alama njema ikawa hufiki kijiji au fiki mji ila utakutana na hali hiyo dawa inakuwa ni alama njema ni bishara hiyo sasa kukuwa kwa dawa kwa kuwa dawa inakuwa na dawa ya Allah subhanahu wa ta'ala iko kinyume na matamanio ya watu na pingine ikawa iko kinyume na maslahi yao kwa sababu kuna watu wamejijengea himaya katika miji kupitia dini wanakula kwa jina la dini nyinyi mkija na dawa hii mko kuonyesha watu kwamba hii sio njia sawa njia sawa ni hii tayari mtavunja maslahi ya watu lazima maadui wawe na hofu watu na vilinge vyao wanavyovitumia kupata rizki Watu wamejenga misikiti kwa ajili ya maslahi ya kidunia. Ni himaya zao, ni ngome zao zile. Leo tawambia bali hapana twende hivi. Maslahi ya takatika. ni lazima pata ingia uadui. Lazima. Usitarajie kwamba watu wote watakuwafiki katika hilo lololisimamia. Ni kwamba wewe unatangaza uadui wa hicho kilichokisimamia hata uwe fasaha wa kiasi gani hata uwe na akhlaqi za kiasi gani njema za kiasi gani bado hawataridhishwa na wewe ulivyo hakuna aliyefasaha zaidi kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna mtu mkweli kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenye tabia nzuri aliosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kumshinda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin adhim lakini pamoja na yote hayo hakusalimika walan tarda 'anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu ambiya mtume sallallahu alaihi wasallam la walan kabisa haitatokea wayahudi na masara kukiridhia wewe wae wewe paka takufuate mila yao. Wao wanachotaka Uwache dini ya Allah ufuate mila zao. Lakini kwamba etu ufuate dini ya Allah, uwe kinyume na mila zao, hata ujipendekeze, ujiweke karibu na wao, usijuwe wape nini, hawata kuwa radhi na wewe. Na kile dkachokifanya wao ni shida. Kwa hiyo maadui kwa dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam waqo kunya khauf ya hali ya juu kwa ukuwaji wa da'wa sahih al-da'wa al-salafiyya lazima tulifahamu na dawa inakuwa na lazima maadui waongezeke lakini ma'a al-asaf wa masikitiko makubwa watu wake katika muhafala tumeghaflika kama vile tushaingia katika al-janna sasa alhamdulillah tukawa tumegafilika Tukarithika tukabweteka safari bado maadamu tuko hapa duniani safari bado na mapambano bado yanaendelea na hayata katika mpaka mwisho wa pumzi zetu sasa tusije tukabweteka kwa sababu vituo vimekuwa vingi kwa sababu wafuasi wamekuwa wengi kwa sababu kuna hili kuna lile kuna lile bado shaytani ni haris ana bidii kubwa na pupa ya kuhakikisha yad'u hizbahu likunu min ashabi sa'ir hii ndio kampeni yake shaytani ahakikishe kwamba wafuasi wake atakaowapata waende mtoni bado anakusanya jeshi Sasa tukiwa talifahamu hili kwamba kweli dawa inakuwa ukiangalia tulikotoka juhudi mbalimbali zimefanyika watu wamejitolea lakini vyote hivyo si kitu kwa sababu hata kuna dawa nyingine zimetuliwa juhudi watu wamejitolea lakini Allah hakuziwafikisha Hakuzitilia baraka zilikuwa ni za msiku baa zikaanguka kwa sababu batil na batili haiwezi kudumu batili haiwezi kudumu kwa sadaa sanafia, kido, kido, kido, kido, kido. na salafia inakuwa kidogo kidogo kidogo kidogo inapiga hatua na watu wake wanaongezeka na bishara njema ipo lazima watu wabashiriane khairin lakini tufahamu kwamba maadui bado hawajalala mbinu zao kila siku na mbinu kutoka kwenye mbinu hii na kwenda kwenye mbinu ile mapambano bado yanaendelea hivyo basi tusibweteke tusirafiliki